Хвилин. Радіородина. Найрідніша радіохвиля.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 Також поміркуємо про те, якими саме заняттями можна урізноманітнити відпочинок улітку, аби він був цікавим і веселим. А програма «Старшокласник» розкаже, чи варто під час канікул влаштовуватися на роботу, і на які саме прибутки за свою працю можна розраховувати. У другій частині програми йтиметься про напружені стосунки у колективі, які часто виникають і під час відпочинку в літніх оздоровчих таборах. Відповідь про те, як уникнути сварок в новому колективі, шукатимемо разом з вашими однолітками. Як вважаєш, Наталю, як краще підтримувати свій інтелектуальний рівень під час відпочинку? Читати книжки, розгадувати кросворди, ребуси. А як на мене, найприємнішою та найцікавішою зарядкою для розуму є розгадування загадок. Щось на кшталт дитячої загадки про капусту, в якої сто одежинок і усі без застібу? Хм, ні, для молоді та дорослих, напевне, потрібно щось складніше і мудріше. Е, тоді варто надати слово ведучому програми «Загадки мови» Олександру Авраменку. Оде приховано безліч цікавих таємниць. Добрий день, дорогі слухачі! Сьогодні я розповім вам цікавий про зв'язок між мовою і психікою людини. Виявляється, багато що залежить від того, яким вухом слухати певну інформацію. Також ми з'ясуємо, як правильно утворювати такі складні слова, як двоярусний чи двохярусний, триповерховий чи трьохповерховий. Яка з двох форм? Зал чи зала нормативна? Коли слід казати книга – а коли книжка, а ще з'ясуємо до кого і за яких обставин слід звертатися на ти чи на ви. Як з'ясувалося, ми зовсім не вміємо користуватися вухами. Учені Бергенського університету з Норвегії впевнені. Багато що залежить від того, яким вухом слухати певну інформацію. Друге вухо в цей час краще затулити долонею – Воно заважає. Учені спираються на факт, що ліве вухо людини пов'язане з правою півкулею мозку, яка контролює наші емоції і почуття. Праве – пов'язане з лівою півкулею, відповідальною за логіку і аналіз інформації. Кохану жінку найкраще слухати лівим вухом, радить один із берганських психологів. А ділові пропозиції мають влітати лише вправе. Мати – це близька людина, поруч із якою можна розслабитися. Тому, коли ви її слухаєте лівим вухом, то відкриваєте дорогу турботі і любові. Керівника у будь-якому випадку слухають правим вухом. Навіть слухати вчителів, які викладають різні дисципліни, доведеться різними вухами. Праве ідеально засвоює фактичний матеріал, математику, інші точні науки та історію. Викладача літератури чи музики краще слухати лівим вухом, а продавця в магазині – правим. Усе, що стосується здоров'я, поради лікаря, діагноз, краще чути правим вухом. Дітей слухайте лівим, якщо вони шукають взаєморозуміння, і правим, якщо просять щось порадити. А тепер про очі, якими ми сприймаємо світ в усьому його різнобарв'ї. Будова ока у людей усіх рас і народів однакова. Воно може розрізняти до 10 мільйонів кольорів та відтінків. Але не в кожній мові кольори однаково називаються. Наприклад, давні юдеї і китайці Взагалі не знали синього кольору. Прикметник на його позначення відсутній і в Біблії. Немає його і в поемах Гомера, і Ляда й і Одіссея. Там, скажімо, море названо винокольорним. Порівняно не так давно, в туркменській мові сині та зелені кольори позначали одним словом. У сучасних європейських мовах, які мають давні корені, англійський, французький, німецький, португальський, синій і блакитний кольори не розрізняються. Тоді, як у деяких мовах, наприклад, український, як абсолютні синоніми використовуються два слова на позначення одного кольору – блакитний і голубий. В одній із мов Південної Африки одним словом позначають різні кольори. «фіолетовий» і «синій», «блакитний» і «зелений», «жовтий» і «оранжевий», «червоний» і «коричневий». В іншій африканській мові для вираження всіх кольорів є лише два слова. Одне – на позначення фіолетового, зеленого, синього і блакитного, а друге – на позначення червоного, оранжевого і жовтого. І для інших африканських мов характерним є об'єднання кольорів. Скажімо, у мові Ндембу поєднуються синій із чорним, червоний із жовтим, що залишає для використання лише три прикметники на позначення кольору. Трапляється це і у Європі. У валізькій мові – Є слова, які поєднують «коричневий» і темно-сірий. Є такі, що об'єднують «синій», «зелений», «світлосірий» і «блакитний». А у в'єтнамській мові «ксанг» – це одночасно «синій», «блакитний» і «зелений». А загалом це слово має 42 похідні утворення, наприклад, «синьо-зелений морської хвилі», «синьо-зелений пагонів рису» і подібне. Мовні здібності у дітей виявляються по-різному і в різний час. У деяких малюків вони можуть виявитися дуже рано. От так сталося з Крістіаном Хайнекеном, який народився 1921 року і уславився тим, що дуже налякав усіх, коли вже через кілька годин після народження вимовив перші слова. Йому не було ще й року, а він уже відтворював з пам'яті усі головні події, описані в п'яти книгах Старого Заповіту. До другого свого дня народження він знав усіх персонажів Біблії так само добре, як ті, хто вивчав її довгі роки. Триває програма загадки мови. Мої учні часто запитують, яка із форм правильна – тримоторний чи трьохмоторний? двоярусний чи двохярусний. Уживання першої частини дво чи двох, три чотирьох, чи трьох, п'яти чи п'ятьох залежить від звука, з якого починається друга частина слова. Якщо у слові «моторний» перший звук приголосний, то перша частина повинна закінчуватися на голосний, отже, тримоторний, а не трьохмоторний. У слові «атомний» перший звук «а». Голосний. Отже, перша частина повинна закінчуватись на приголосний. Двох-атомний, а не двоатомний. Собака – наш чотириногий друг, а не чотирьохногий. Оскільки друга частина починається на «с», то перша закінчується на голосний «и». Чотириногий. Далі поговоримо про точність у слововживанні. Книга і книжка. Чи є якась різниця між цими словами? Чи вони цілком тотожні і їх можна довільно вживати на свою вподобу? Хоч ці слова і мають схожість, однак різниця між ними є, що залежить не стільки від змісту, скільки від розміру книжки. Найбільше ми вживаємо слово «книжка». Письменному «книжка в руки» читаємо в Номеса. Під словом «книга» розуміємо «грубий фоліант» – «гросбух». Тобто головну бухгалтерську книгу – книгу вхідних і вихідних паперів. Чи святе письмо. Ось приклад. Чи то вмер чернець у Келії? Пишучи святу книгу, читаємо в Івана Франка. Виходячи з цього, треба відповідно вживати слова книжка і книга. Чи обидва слова зал і зала є нормативними? Слово зал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 «Айди сюди, покликала красуня пана, що йшов поважно залою. Читаємо у Валерія Шевчука. Отже, наявність двох форм – чоловічого і жіночого роду – можна пояснити впливом мови джерела, з якої слово запозичене. Пише у своїй книзі «Культура слова» Олександр Пономарів. Вони обидві нормативні, проте в сучасній українській мові варіант «чоловічого роду» – «зал» – вживають частіше, ніж «жіночого зала». Заступник і замісник. Ці слова часто плутають. Наприклад, читаємо в одному наказі. На час моєї відсутності призначаю своїм заступником Іваненка. А тут саме слід було написати замісником, тобто тим, хто працюватиме замість мене. В іншій фразі, узятій сучасного художнього твору, бачимо протилежне. Комісаром у тебе буде Яременко, а замісником – Новиков. Тут було б на місці слово «заступник»,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 Від цього творяться і назви посад, заступник директора, заступник прокурора тощо. Мають на увазі працівників, що виконують певну службову функцію постійно, а не тимчасово, як замісник директора, замісник командира та інше. Іменник «заступник» може бути синонімом і до слова «захисник». Не кажи мені нічого за нього. Є і без тебе ті заступники, що мені ним в протурчали. Читаємо в пана Самирного. Ви передачу «Загадки мови». Як і обіцяли на початку програми, розповімо вам про вживання займенників «ти» і «ви». А почнемо з найпростішого. Він – вони. Часто розмова двох відбувається в присутності третього. Про цю людину не радять, згадуючи її або посилаючись на неї, говорити «він казав». Ось вона чула. Треба цю людину певним чином назвати – це може бути прізвище, ім'я та побатькові, посада, звання та інше. Про зовсім незнайому вам людину, присутню при розмові, можна сказати «наш співрозмовник». Сказати в цій ситуації «він» чи «вона» ну, – це те саме, що показати на людину пальцем. Тепер про займенник «вони» як форму пошаної множини. В українській мові пошанна множина виражається лише другою особою. Якщо в третій особі однини замість він, вона, кажуть вони, то це прояв уже застарілої на сьогодні норми. Її вживати в офіційній ситуації не слід. Один уважний дослідник так писав про займенники «я», «ми» і «ви». Стежте завжди за тим, як часто в розмові хтось інший вживає займенники «я», «ми», ви. У цьому виявляється характер людини. Чи вона егоїст? Чи визнає заслуги інших, додаючи їм таким чином упевненості у своїх силах? А далі порада. Обмеживши вживання слова «я», частіше вживаєте замість нього слово ви наголошуєте на ньому завжди, коли йдеться про якісь заслуги, позитивні якості, дії, вчинки тощо. Завдяки вам ми змогли б, або ви мали рацію тоді, коли. Якщо ж ви збираєтеся говорити про помилки або якісь негативні моменти, то в цьому випадку краще вживайте замість ви слово «ми». Мені здається, що ми припустилися помилки, коли вирішували цю справу. Якщо ж ви скажете, ви зробили помилку. Він силкуватиметься будь-що довести, що ніякої помилки не сталося. Радить Іржі Томан у книжці Мистецтво говорити. Золоте правило. Вимовляйте слово ви голосно, а слово я пошепки. Слово я вимовляють пошепки, а точніше, зовсім не вимовляють учені. В офіційному науковому спілкуванні відсутня форма авторського «я». Я відкрив закон. Я довів теорему. Ось так в науковому стилі сказати взагалі не можна. Учений ховається за так званим авторським «ми». Це ведеться здавна, ще від Цицерона. Офіційно-ділові папери, закони, укази, інші документи також не мають авторського «я». Шаноблива форма «ви» у звертанні до однієї людини виникла ще в Римі. В Європі поширилася в 16 столітті і потрапила через поляків до нас. Отож, традиція давня. Хто і кого має називати на «ви»? Ось вам поради. Так слід називати кожну незнайому або малознайому людину. Це форма звертання в офіційному спілкуванні. Так виявляють стримані, підкреслено ввічливі, а то й холодні стосунки. Займенником «Ви» звертаються до старших осіб, а ще так звертаються до чужих дітей віком 14-16 років. Звертання у формі другої особи однини «Ти» використовують для створення атмосфери довіри.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 Програму підготував і провів Олександр Авраменко. До наступних зустрічей! Нагадуємо, ви слухаєте радіо «Родина» у студії ведучі Христина Брянцева та Наталя Ступакова. І все ж, Христинко, влітку краще займатися вигадуванням різних способів відпочинку, щоб потім було про що згадувати. Ну, відпочинок у таборі, поїздка у село до бабусі, або з батьками на море. Ну, що ще? Та ти навіть не здогадуєшся, скільки усього цікавого можна вигадати і спробувати влітку, маючи бажання. Пропоную разом послухати, про що розповіли юні кияни у моїй програмі. Добавитися влітку, хоч і немає занять у школі, вільного часу все одно не вистачає, аби встигнути зробити усе, чого прагнеш. А хочеться і книжки цікаві прочитати, і в нові ігри комп'ютерні пограти, і в оздоровчому таборі відпочити, і погостювати у бабусі та дідуся в селі, і до моря з'їздити. Туристичні мапи пропонують нам багато цікавих і незвичайних маршрутів. Та буває доводиться проводити канікули там, де все вже давно обстежене, досліджене і відоме. Проте юні кияни Ганна Залевська та Костянтин Клеванський переконані, що й у рідних місцях є багато дивовижних куточків, де можна гарно відпочити і отримати незабутні враження. Найцікавіше на природі, там красиво. Можна піти в ліс до річки і не обов'язково купатися. Можна з друзями піти половити рибу, можна покачатися в траві. Я качався? З гори чи так. по галявині. Де тільки можна, можна і з гори, і по галявині, де є трава. А ще, якщо